أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغر أنك دو كك ديوان جيتا لرا تقلب الذين عريدل عريدل داك سانوا کافروج کافراند په بلاد په خارونو کې ندی کې اغه د دنیا نه د بیرغبته بیان نه چې د کا پیرانو ته الله جل جلال او مالونه ورکړي دي تجارتونه دي نعمتونه دي بازارونو کې اړي ګراړي کې ملکونو په ملکونو تجارت په سي را ګرځي نو پی غمبره داشي د تا دوکهه کیواه چا خدا یاد سااته پیغمبر نه اختار ممکن نه د چې دوکه کې مراد مرات د دی نه د نوبی لصللات د اسلام ملګری او متیان چې تاسو دی په مالونو په تجارتونو په زمیدارو په خوراکونو په شرابونو او د دوی په مضوع چرچوبان د دوک نه شه نو هغه مسله دا ویلوري و ماته او انګوري و وره ته زګه ګونانګار ته گوناتک نمنګات واستم وي لا يغرن نکادو کک دیوانه چيتال را تقلب الذين على الا دل دا کسانو کفرو او چ كفر کړه د فل بلاد بخارونو کې لی تجارت والمکاسب دا پار دا تجارت او د کسبنو ولی وجه مطاع قلیل دا پایده لگه دا اس بقا والا نشتا همیشه والی وقتی دی. پایده دی مطاع قلیل پایده لگه وقتی سامان ده سبقا والا وقتی طور پا پایده والی خوبیا دیر لوی عذاب ده یمتعون بیه قلیل و یعذبون علیه طویل سمم مأواهم جہنم و بیا زید دی جہنم دی سمم مأواهم بیا ٹکان دی زید دی وطن اصلی دی جہنم و جہنم دی و بی سلمی ها دو سناکارا زید ورد لو دی سناکارا بور تبلیگی پاس نبا موری لاندی نبا موری او ځن نبم پزله باندې ور حمله کوي لاكن الزیینۃ تقربهم مکه د کافرانو دا غید پر از جروز د متکیان دا غید نعمتونو هغه ته بشارت اگر جمال وسره نشته لاكن الزیین الکنا کسانه تقو ربهم جدیرا الیذل لدخبل ربنا لهم دید پارا جناتن باغونا دی دا سباغونا تجریج بایگی بامن تاحت آلان داگینا الانحارو نهرونا الانحارو الاربعاتو سلور نهرونا دا پیو ما الما او دا گرنگی دا آسل گبین دا رنگی اللبن دا پیو د اوبوشو دې بینو د پ او د شید خالیدي نه همهې شب په کې نوزاً د مل مستیا ده خالی نه همې شب دی کې نوزلن په طورې مل مستابین عد الله دجانببد الله نه نو داسې خوراک او داسې نتونونه لکه چی چې انسان د ملمد پر دیار کې اس تکلیف پاگی گنیشته همشواله ده سره بهترین کول جوړ کی اوچی بوډای بس یی در زمانه پات ده ال تن بوډا والشت نه نعمتون را زوالشت نه زړې دلشت نه و تلشت نزلان با تور مل مزیا من عند الله ته جانب دالانا وا ما او اغس او نعمتون عند الله چی د الله تعالی سره خیرون اغ ډیر بهتر دی للابرار ابرار بارد نه کانو خلقو الله سره چې کوم نعمتونه دي ډېر بهتر دي ابرار جمع د بار د بار برق انسان ته وي چې کوم د الله او د الله د رسول ته بيداري کوي اته ویل کیږي بار عربه کې وا ان من اهل الكتاب مخکد مسلمانانو ته نه کانو خلکو بیان او شو او اوس ورپسي الله جلال جلاله اهل کتابو او کې چې کوم مؤمنان خلق دی نو دا غي بیان کوي دا غي د باران نعمتونو تذکر کوي وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ يَجْنَنَ بَاعِذًا لِكِتَابِنَا لَمَن هَاهَ غَسُبْتُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جَمِيعًا لِرَبِّهِ تَعَالَى بَاعِذِ وَمَا غَسْبَانِ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ نَازِلَ كَرِشْوِ دِتَاسُتا وَمَا أَوْبَغَسْبَانِ أُنْزِلَ نَازِلَ كَرِشْوِ دِ إِلَيْهِمْ دُيْتَا خَاشِعِينَ آجِزِ كَوْنِ دِ لِلَّهِ اللَّهُ تَعَالَى تَا نو دا چې زې علامه تیمداد دا, دا الله په کتاب باندې پای باندې ایواز ناخلی دا الله کتاب جده پای کې تحریف نه کوي تورات انجیل انيغه کې تحریفات کړې دي چې باغ باندې پیسې غستې دي دا پیغمبر سپاتي بدل کړې د خلکو لپاره پکې پا رضانه پګوتل لیکل کړی نو دا وخت یو علامه دا لا یش ترونه دین اخلی به آیات الله پایتونو پایات دا الله تعالی باندې سامنن قليل يوزلغ بدل لگا اولئک ذات صفات وله کسان چې دی لهم اجرهم عند ربهم رب د دوی د پاره ثواب د دوی د عند ربهم رب درب دربط دوی باندې ان الله یکنن الله تعالی سریو الحساب جل حساب کوونکې ده نو حساب د الله تعالی اگر روان دی الله به حساب کوي یا ایوها اللذین آمانو اے آکسانو جیمانی روڑ دیو حاصل مانا اے ایمان دارو ایس بیرو صبر کواه ده سبر نکارو آخ لے نو سبر ستاوئی حبس و نفس علامات تک رہو نفس راتی انگول باغشی چې چه نفس بدگانی حبس و نفس علامات تک رہو منتر کلمعاسی نپائی گیو گناونا پری خودلی دام نفس بدگانی وونه نفس خوشالي او دا را من صبر علی المصائب بل صبر علی المصائب د مصیبت راشی نو نفس چې چغارې غواړي کونه دې په صبر کې دا الله په صلبه نه رضا بالکذا به اختیاری دا غرایږي عَلَ الْأَوَامِرِ ثَقِيلَةٌ عَلَى النُّفُوسِ دَالا احکامات چې گراندې په نصبونو او عَلَ الْأَوَامِرِ الْثَقِيلَةِ عَلَى النُّفُوسِ کوم احکامات چې گراندې په نصبونو باندې نو پاګه باندې نفس راټینګول روزه دا ډېر خلکې خوري هوته باندې نفس راټینګه نفس تا نه روزه بڼی سي روزه با نیسی روزه راټینګه یې یې مېره او دس ا ګراندې خو نفس برټینګې نو د صبر وي صبر د ری قسمه صبر عن المعاصی صبر على المصائب او صبر على الطعان یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اسبرو صبر کوه او صابروا او مضبوط اوسه ټینګ اوسه د دشمن مهتا مقابله کی نو اصابرو الممسابه بات او العدو عملعادو دشمن ته ټینګو دردل او اصابرو مضبو سر دشمن مهته ورابطتو او مرچو باندې پاتې کېږي مرجوو کې خپل سونهتلله مربطه اصل کې اغ زیته و داسې ځای کې ک نل چې کم ځایه دشمن یره وي در رالو پهغ ځای کې خپل تلل اوته انتظار کول چېاسنه ته مسلمانهو په ملک باندې دشمن را نمرابطه خپل اس په بارډر باندې تلل تل بارډر باندې چوکیداری کول له مسلمانانو وطن ساتل نخبل وطنونه ساتي د خپل وطن حفاظت کوي ورابطه اپمرچو کې برقرار وسه لعلكم د استعذ ظفرت تفلحون جتاسو کامیاب شه نو چې چان د درې سپات بزن کې پیدا کړو هغه به کامیاب شي یو صبر یو مصابرات دشمن مې ټینګا یو خپل مرابطات بارډر باندې خپل اس تک سرکې نستل د دشمن نه د حفاظت لپاره ورابط او مرچوبان باندې اوسه واتق الله او هرګه دال تلنا لعلکم خایگی دب ساتو دربار تفلحون چې تاسو کامیاب شئ ممرابطه لزوم الصغور صغور باردوي منع علی العدو عدو بارد باندې پاتې کېدل چې دشمن راوونکړي وطن ته نو دي تمورابطه وای مسابره جنگ کې د جنگ دوران کې ټینګ اوسېدل ته نه کول لته مسابره وای او اسبیرو عام نه اغا سیدل په وخت د عبت کې رجد د ځان لټینکې بنا ځان بندول او د غرنګې مصی بر را شي الله له تروج کې د الله د ترپ منې نو داې د کامیاببه سپاتدي چا کې در وړهدي کامل کامیاب چا کې او کم د نوه نقصان دی یا یحلله د نه بو یا کسانو چې تا ایمانلوړی دی سپیرو صبر کو. واصابر وتنگ اوسه دشمن مه تا ورا به تو مرچو با نکلک اوسه واتق الله آو ويرك قد الله تعالى لنا لكم خير استعاره تفلحون جتا زو کامیاب شه بس ته دا پرډل تمنا وخت دې بس دا کافي دا واړه